Hola, bona nit, com esteu? Nosaltres aquí com sempre, com cada dilluns, amb en Pere Sanjurjo, bona nit Pere, bona nit, amb en Carles, bona nit, bona nit. Amb, en de, amb en Francesc està atenent a una trucada però que avui ha arribat a temps, avui la Renfe deu haver funcionat, deu ser per fer la punyeta amb els transportistes, no?, això de que avui la Renfe justament funcioni. Avui s'han posat les piles? Sí, Déu hem dit, mira, avui el tren funciona, els no són nosaltres per un cop que els que fallem. Són els altres. Són els altres. Molt bé, vam prometre que no oblidaríem en Franqui i fem una mica de, de, de notícia de l'actualitat. La, no? En Franqui continua a la presó, s'està parlant de si li concedeixen o no el tercer grau, que voldria dir sortir... Sorrti uns dies o unes hores de la presó, però no hi ha, no hi ha res enferm, tampoc se sap si ell voldrà acceptar-ho. El que sí que se sap és que la gent el que demana és la seva llibertat immediata i sense, i sense traves. Sí i la manera de, de que jo penso que, que el poden deixar anar és eh, que es coneixi el cas. Eh, no deixar d'informar, que és el que intentem fer, perquè uh -huh. si això s'oblida, eh, en Franqui quedarà allà injustament. Eh, Tenem aquí sobre la taula unes fotografies de la manifestació que s'ha fet eh, aquest eh, 7 de juny, 7, devia ser dissabte, no? uh -huh. a la plaça del Diamant, a Gràcia, de Barcelona. Eh, més de 600 persones es van aplegar per demanar la seva llibertat, eh, també van fer un acte i també es veu... Molta policia en aquestes fotografies. Llegeixo un fragment de la carta que en Franqui ens va adreçar a tots plegats i que es va llegir el dia 10 de maig a Barcelona. Ja anem llegit altres fragments però l'anem portant cada setmana. Diu en Franqui, es veu que en democràcia, democràcia entre cometes no ens podem queixar i es veu també que hauríem d'estar agraïts ja que la condemna és petita. Petita de què? no hi ha res al món que pugui compensar ni un sol dia de captiveri. I es veu que encara els hauríem d'estar agraïts, també, que no m'hagin aplicat la política de la dispersió, totalment il·legal, consistent a allunyar els presos i preses del seu entorn social i familiar, aplicada sistemàticament a la majoria de presos i preses polítiques o a presos en lluita, com els FIES. Un exemple és el nostre company Sigur la Redonda, segrestat ja fa 7 anys, i que actualment es troba a la presó d'Albacete. Per ell demano, ara mateix, un moment de silenci i després un fort aplaudiment en representació de tots els presos i preses polítics dispersats per tot l'estat espanyol. Uh, bé, dèiem que faríem un recordatori d'en Franqui, també del Sigor, a qui hem enviat l'últim butlletí uh, en resum d'aquests programes. Si rebem alguna cosa tant de l'un com de l'altre, doncs us ho farem saber. Francesc, uh -huh. què Hola. tal? Bé, aquí estem. Uh, veig que tens a, a sobre, a sobre a la taula una carta en alemany, ja estàs de pràctiques o què passa? <ríe> no, és un, és un tema que està a tots els diaris aquests dies. Es tracta d'una carta del senyor Joachim Hunold, de la companyia aèria Air Berlin, Thomas s'ha fet famós, no sé si ell ell ho volia o què, però s'ha fet famós perquè ha enviat una carta en els usuaris es veu que era eh, jo tinc entès bueno, mm. no sé si l'ha enviada a més a més, mm. però que són aquelles revistes que posen eh, els seients de l'avió quan puges Aquesta és una d'aquestes revistes, que diu editorial sí sí jo crec que sí mm -hmm. almenys jo havia sentit la notícia. Mm -hmm què passa que la carta està en alemany tu n'has tret l'aigua clara o no? sí <ríe> és curiós la carta comença comença parlant del rei em van ensenyar dir Carlos V d'Alemanya i primero d'Espanya us en recordeu d'això? us han ensenyat a la història? sí, sí Carlos V d'Alemanya sí, el... i primero d'Espanya oh, sí. no, això per sort m'ho vaig estudiar no. <ríe> vaig, vaig aprendre altres estupideses però aquesta no sí, sí, me'n recordo molt jo d'aquest aquest, eh, recordo, per exemple, que ens ensenyaven que quan va ser tan gran tan gran que ja es volia retirar, se'n va anar a un monestir d'Extremadura que es deia Juste, uh -huh. el Monasterio de Juste. Uh -huh. bueno, doncs, amb aquestes coses ràncies comença la carta del director Joachim Hunold, d'Air Berlin, dirigida a les autoritats de Mallorca i a la ciutadania en general comença dient que ell se'n recorda molt bé d'aquest Carlos eh? era el calç calç funf cinquè és que la, sona eh? que era pitjor així funf, cinquè home, sí. Pere, que no saps alemany no, no, sí, sí. la idea i deia que aquest, aquest pobre rei doncs li va tocar començar a governar sense saber l'idioma espanyol pobre, pobre rei pobre. no, no o perquè no sabia, era, era alemany. Clar, i no sabia l'idioma espanyol, però res, va posar a aprendre'l de seguida i va dir l'espanyol és l'idioma que té que passar per davant de tot i, mm. i s'hi va dedicar molt, no? Però d'això no fa quatre dies? No, no, això era al segle XV-XVI, 15, l'any 1519, explica que va començar el regnat d'aquest calc i diu, bueno, doncs amb aquests precedents jo no puc dir ara que el català ha de passar per davant de tot, no pot ser això. Llavors segueix explicant... És a que aquesta seria la base. Sí sí, sí, sí, sí. Sí, sí, és que la, la carta ha aixecat molta polseguera ja, sí. escolta, escolta. Sí, I llavors ja aquí copia la carta que les autoritats balears li han enviat amb ell, una carta molt correcta, on li demanen que tingui una atenció, cap a l'idioma oficial de les illes de Mallorca i que parla tanta gent i llavors ell, ell contesta dient que no que que li estan demanant que ja fa molt tenint almenys una a safata a cada vol, almenys una que domini el castellà el castellà que, que és però, això de però el ara, català no vas a parar no. demanar-li ara una safata que parli en català Oh, i, i continua, diu, diu que és que després em demanaran que els vols que van cap a Euskadi basquen l'ant també hi hagi una safata que parli en basc o que els vols que vagin cap a Galicis hi hagi una safata que sí, parli en gallec sí. uh, perdó, Francesc sí. uh, tenim una trucada, passem la trucada i després continuem molt bé uh, hola, bona nit hola? hola, no se sent ningú sí? Hola? No ho Hola? sé, sembla que hi ha algun problema. Hola? Hola, Francesc, sóc l'Alfons. Ah, com estàs? Bona nit. Hola, bona nit. Com, com va això? Mira, estem aquí, en eh, una terrassa a la plaça al costat de la catedral. I, bé, eh, resulta que tot està fallant, no? Alfons, Alfons, hauries d'explicar una mica qui sou, eh? Ah, d'acord. Vale. Som, som un grup de, de persones que ens estem manifestant davant de la plaça de Torros de Barcelona, cada diumenge que hi han corrides de toros en allà. Uh -huh. Uh -huh. Llavors, eh, sobretot anem de cara a plantejar als turistes que, que no entrin, que tot això és una tortura enorme, que és una barbària, i sobretot quan surten recollim signatures per presentar al Parlament i darrerament estem recollint fulls de reclamació per presentar-les a l'OMI. Uh -huh. Llavors, de resultes d'això ens han reprimit totalment i vull dir, ens, ens diuen que coaccionem els turistes, han agafat amb una noia com a, com a representant o com a cap de tur de, de tots els altres i li tenen replantejat un judici per demà. La van citar en dos dies, no? Uh -huh. Això va ser fa cosa de 15 dies. Uh -huh. A veure si, diguem, hem estat intentant fer el el recaptar un advocat en labor eh, animalista però tots ens estan fallant eh, i vull dir es passen la pilota d'uns a nosaltres un que havia de Madrid ens ha dit que aquí Barcelona no podia treballar i després ens hem assabentat que sí de que podia treballar aquí Barcelona total que estem una mica en l'aire i demà és el judici a les 12.40 del matí Què vol dir un advocat animalista? Bé, bueno, un advocat animalista és de dintre de les associacions ells tenen els seus eh, advocats que els assessoren o que porten judicis de, dels que siguin no? llavors hem contactat amb, totes les, amb pràcticament totes les associacions que coneixem i, i unes s'han negat altres han intentat ajudar però no, no ha sortit positiu tot no? uh -huh. perdona, perdona dius animalista en el sentit de defensa dels animals no? ah, sí, d'acord sí. no, no, ho dic sí. perquè com que justament ara estàvem parlant d'un altre tema Ah doncs, per, per situar una mica, eh? Sí. Digues, digues. Diguem, nosaltres som persones que, que, bé, defensem els animals, no? Els el drets dels animals, el, el, estem en contra del seu maltractament. Eh, en principi, defensem tot, tot tipus d'animals, però, clar, a Barcelona hi ha, no, hi ha un problema molt gran amb, amb les curses de braus, no? Uh -huh. Llavors, ens han manifestat sempre individualment, encara que també hi ha associacions que venen. A la, la plaça de Braus els, els dies que hi ha curses no? Uh -huh. però diguem nosaltres no tenim res que veure. Res, realment hi han alguns que sí, però ja jo en concret sóc independent. la, la noia aquest pendent de judici és independent també i la majoria som independents. Uh -huh. uh -huh. De què l'acusen amb aquesta noia? Uh, et passo un moment amb ella, si us plau.: que... Ja sap ja sap que estem en directe.: Sí sí sí sí, sí. D'acord d'acord demanen de què t'acusen, a veure. en directe. Sí, se m'acusa ofenses a l'autoritat. Uh -huh. A l'autoritat de, de Sembla ser de que jo... Bueno, eh, els Mossos em van demanar només arribar-hi la... la documentació i en dos dies m'arriba una denúncia que... per ofences a l'autoritat. Di... Sembla ser que diuen als Mossos que, que se... els hi ha dit fill de puta, mercenàries, etc. Uh -huh. a... a... Bueno, no només amb ells, sinó també als taurins, i, i bueno, jo no sóc una persona molt gran que em coneix i ho, ho veurà i, i donant emprentes a tothom. Sembla uh -huh. ser que hi havia, havia tota una colla de, de taurins i jo em a tothom i que els, els Mossos em van dir que bueno, per parar-me i això i que també els vaig empantant amb ells. Uh -huh. Allò mira que no, no passo me, me, mai allà d'un metre i mig em uh -huh. bueno empantant allà antidisturbis però uh -huh. bueno... Això és l'acusació. Uh -huh. uh -huh. sí. Això és l'acusació. Uh -huh. oh, perdona? Perdona, no, dic que això és l'acusació. T'acusen d'això, t'acusen d'això. M'acusen d'això, de tot això, de tota la denúncia... I els fets quins eren, per distingir una cosa de l'altra? Els fets va ser això, de que jo vaig ser només arribar a la plaça de Toros a mi em diuen que aquí no puc estar, que em demanen el DNI i em fan fora. Uh -huh. I, I és, que no això. és que no passat res d'això. Estan tots els companys davant de que demà vindran al judici uh -huh. per dir que, que això és totalment mentida. Perquè ells s'estan ja endavant. Tu, uh -huh. tot, tu, vaja, tothom, és ho van veure clar, claríssimament, que només arribar ja, ja vas tenir els Mossos a sobre demanant-me al DNI perquè, uh -huh. perquè em coneixen d'altres altre, dies. I bueno, aquesta és una denúncia, però tinc una altra també. I és només arribar a la plaça i em fan fora d'allà uh -huh. i m'han agafat a mi com podien agafar qualsevol altre company, però allà uh -huh. i l'altra denúncia per què és perquè bueno, eh, ells el que posen una denúncia ofenses a l'autoritat sembla ser que del que m'acusen és que ha bueno, ser, ser insultat no no ser insultat ni en veig ni a ningú, però bueno m'ha apostaant d'això llavors són dues denúncies exactament iguals uh -huh. sí sí sí. Però demà només es fa un judici. Sí, demà es fa un judici. L'altre serà el 15 de juliol. Uh -huh. I en, en quant de temps han convocat aquest judici? Molt poc, no? Sí, sí. No, mira, això va passar el dia 18 de maig. Eh, uh -huh. el, la manifestació va estar... Bueno, és una concentració que fem ca, cada cop que hi ha curses. I en dos dies tenia a, a, una policia, a, a la policia a la portada de la casa esperant-me per, per entregar-me la citació. Uh -huh. Sembla ser que hi ha aquí molt col·lapse judicial. per. Exacte, temes, citació... és el que anava a dir. Sí, que segons són molt, per molt són molt lents uh -huh. i segons per són molt ràpids, no? Quan volen perseguir una persona, quan volen sí, pues, estar a sobre d'ella, ja, ja veus com, com, com actuant. I a, uh -huh. a més això, que molt, molt lletge del fet, que jo no, no he fet res de res dolent a ningú, que tingui la policia espanyola a la casa. Els que diran aquesta que, que tenim aquí, uh -huh. no he no. I ja dic que a mi em va sobtar i això, i bueno, jo pensava que hi havia col·lapse per fer un judici era més tard, doncs ja dic en dos dies el tenia, i, a, i se m'ha tirat el temps a sobre, ja dic, de, des del 18 de maig mira el dia que estem ja tinc el judici el I... dia 15 de juliol en tinc un altra i, i així va tot ja dic, la situació la tenia dos dies després a la casa uh -huh. amb un policia i a la porta uh -huh. un policia uniformat a més a més, no? sí, sí, sí no, ah. i amb el cotxe, tot oficial, tot ja, ja, ja uh -huh. quant temps fa que estàs en aquesta lluita en contra de les Ui. curses? Fa uns anys que, clar, que jo el, el, vaja, exactament quan van començar a fer-ho cada setmana, uh -huh. fa uns 4 anys, de fer-ho cada setmana, però jo ja, ja animalista i a, i a la lluita hem estat sempre, vaja. Uh -huh. Jo des que tinc ja, no sé, des de ben joveneta, que ja, ja estava ficada a tot, tot tipus de mogudes aquest a mi em, em... jo penso que igual que, ten, que en, en hem de tenir drets nosaltres, ho han de tenir els animals que'm bueno, nom no de ser animals iguals uh -huh. i evidentment tot el que sigui de defensar-los, jo faré el que cal dir més. Uh -huh. I és la primera vegada que et fan un judici demà? Sí demà faran un judici. Eh, per això només ja di que són acusacions que fa la policia en contra, en contra meva totalment falses. Però totalment jo et preguntava. Falses. Jo et preguntava si aquest judici de demà uh -huh. és el primer que tens. Ah, no, no, en vaig tenir un, un altre, perquè també em van denunciar els Mossos l'any passat, uh -huh. i, i, bueno, em van denunciar uns taurins perquè s'han atacat pintura. Uh -huh. Sembla ser que, segons la, la llotgessa, una, una agressió no, no és cap delicte i no, no, no té per què tenir una, una pena, sigui del tipus que sigui. Uh -huh. a, clar, la pega està en que per, perquè a mi m'han agredit s'han atacat dues persones amb pintura. Llavors, el fet que a mi m'agradeixin no, no hi ha cap pena, però jo sí que tinc que pagar una multa perquè aquestes dues persones, en agredir-me'n, s'han tancat amb pintura. Uh -huh. Si és una cosa així, així va la justícia i, bueno, mira, un tema d'algú aquí, sembla ser, uh -huh. el que ficar-te amb els toros és com ficar-te, amb una màfia que hi ha aquí a la plaça de, de la Monumental de Barcelona, que hi ha alguna cosa darrere perquè no, no, no, no, no té cap sentit que una jutgessa et digui que no és delicte que el, el fet que tu et pegis una pallissa, i que, i que sigues delictes que per, per aquest fet s'han tacat de pintura dos homes que es van canviar la camisa i jo això ho recull l'acte perquè l'acte està gravat en vídeo i bueno, no, no accepten cap, cap tipus de recurs, no accepten absolutament res L'únic és això, que bueno, que tu et dos hòsties o que et quatre no, no, no hi ha problema. Però com un senyorit que n'entren a la plaça es taquin quatre taquetes amb pintura vermella perquè tu estàs allà fent un cartell, pues això és delicte. I això tu has de pagar una multa. Això és una vergonya al sistema judicial que tenim aquí, eh? que persegueixen una, unes, unes coses així que no tenen cap sentit. I bueno, mira, ara parlant de tot això, encara tenim el Franqui a, a la presó, tot per, per cremar un, un tros de drap. I després tenim el botín, tenim a 4, allà al, al carrer, té, bueno, a, a Lladres, a, a, tenim al, al carrer, bueno, i a, mi, a això sí que m'empipa, perquè tenim un sistema judicial completament, vaja, nefast. Que coneixes el Franqui? No, no, el, el coneix el, el seu cas, personalment no el conec, però sí que m'empipa el fet això, esclar. Uh -huh. I dius que us dirigiu als turistes quan esteu davant de la plaça? sí. Sí, perquè bueno, el, les úniques persones que no coneixen exactament en, en què consisteix una de d'Abrau són els turistes. Uh -huh. No té cap sentit que jo a una persona que sigui d'Andalusia o que sigui de Madrid jo li expliqui res, uh -huh. o, o d'aquí, perquè tothom ja sap, nosaltres, els cartells, i bueno, qui, qui pot venir qualsevol i ho veurà, els cartells, la major part, estan fets en anglès, i, i sempre que fem informació també la fem en anglès, perquè va adreçar al turista, el que desconeix realment en què consisteix això. A nosaltres és l'objectiu de dir, oi, si tu això no, no ho aproves, de que es matin els animals allà dintre, doncs pues no entris. Uh -huh. I, bueno, I si després, perquè bueno, no, o no ens han vist, o han entrat per altres portes, o bé, bueno, el típic que venen a i, i passen de, de sobte, doncs pues que sí que un cop que, que surten, sí que bueno, li, li diem que deixi constància això per escrit. I bé, bueno, la, la major part signen per fer això de signatures que, que es presentaran al Parlament pel que es, que es faci per llei. Uh -huh. Que això, que, que s'avoleixin les curses de braus per llei. Uh -huh. I això, i bueno, hi ha altres que també s'animen més i fan una, una fulla de reclamacions, fan un fulla de reclamacions per, per consumidors, uh -huh. perquè se senten estafats, perquè tu, a, a tu et posen un cartell, amb, bueno, amb, sembla ser amb un, amb, amb un drap, un, un torero, però exactament allà no t'avisa en què consisteix això, i que li dóna amor a si animals cada tarda. Això no t'ho diuen en cap moment i de quina forma li, li, bueno, li fan. I, I hi ha molts que se senten, se senten directament estafats i fan un full de reclamacions que nosaltres presentem el, a... Bueno, i, I qui, qui vulgui que, que, que entri al YouTube, que entri al YouTube que posi turistes a la Monumental i així i ja veurà com surt una pila de llet directament plorant, eh? Uh -huh. Això si una persona sap a què entra, així no surt. Això clar. està claríssim. Clar. Això eh, n hauria de ser un delicte ja per, per desinformació al consumidor i haurien de, de posar les entrades directament a això, a això mateix. Que, que, a, això és un espectacle cruel, nefast i, bueno, i que li dóna molt a sis animals cada tarda. Uh -huh. I és, és, això ni és pes ni és res, això només té un nom, tortura i punt. Uh -huh. Està clar. Però quan dius que surten plorant alguns turistes, vols dir que els fa plorar l'espectacle? Home, oh i uh tant. -huh. Surten plorant perquè és que no, és que en cap moment es pensen el, el que ja van, van veure. Uh -huh. És que no hi no, somallinen. Uh -huh. És que són persones que evidentment tenen una mica més de sensibilitat i no, no, no els agrada veure com pateix un animal. Està clar. Quan dius que feu concentracions davant de la Monumental, sí. quanta gent us ajunteu? Bé, bueno, de, depèn del, del dia, però bé, bueno, fins i tot 50 60, 60 depèn del dia, eh? Uh -huh. Però un, al voltant, cada cop hi, hi som més, perquè l'any passat no hi érem tants, però aquest any, jo, jo no sé què ha passat, sembla que, que ja volem posar-nos en ser-hi ser -se que, de que bueno, aquest any la tancarem segur, segur, aquest any la, la tancarem segur. La plaça, tancareu la plaça. Sí, perquè hi estem, hi estem posant moltes ganes. Estem posant, I a més, l'última cursa, per exemple, el dia 1 de juny, havíem de fer una col·lecta de santitaurins perquè n'hi eren a, a, a dintre de la plaça 300 persones. Mm. És que n'és molt molt, molt, molt, molt pobra. I això no, no, no s'estén per, per, per, per, per, per cap banda. Mm -hmm. hi, hi ha molt poca poc afició, això està clar. I a més, és que el, el, els cartells si, si, són fins i tot els taurins, que això també ho teniu penjat al YouTube. Són fins i tot els taurins que diuen que, que allà ja la fiesta no és el mateix. El José Tomás aquest, per exemple, no deixa entrar les càmeres a, a dintre de la plaça perquè porta tant... Perdona, tans, perdona. Qui, qui és aquest José? Toros, perdona. Que, que allà ja no s'hi deixen entrar perquè per no, no es vegi, perquè és, és, tan, és tan evident que no... Escolta... Fiesta, per exemple, ja, ja és un, no un símptoma de que, de que la festa n'ha de generar tantíssim que ja fins i tot són els mateixos taurins que la critiquen. Escolta... Sí. Has parlat d'un home que es diu José Tomás. Exacte. Qui és aquest? Aquest és un torero que, bueno, sortia, no sé si va ser ahir, que va sortir a la portada del periòdico, i sortia, bueno, que tot de lujo, de que si havia tallat quatre, quatre orelles i tot això, i uh -huh. bueno, però és, és aquest, eh, amb, amb, amb qui juga? N'haurà tallat quatre orelles, per això que estem dient, amb, uh -huh. amb braus, estan més que tocats, que ja surten més que tocats de, de la plaça, perquè són, ja dic, els mateixos taurins que ara li, li, li anomenen aquests aquest toros, els anomenen quasi flamèlicos, anorèxicos, i ja dic, i, i passen tots, perquè José Tomás els ha de triar i passen tots més que afeitats, que li totes les banyes, que és com tenen el sentit de l'orientació, els braus, les tenen per, per les banyes, li posen basalines als, als ulls, els debiliten amb l'accent, tot el que li fan prèvi a l'animal, i després si surt un, un, un home, entre cometes, molt valent, sí, molt valent. Amb un animal que, que, que li han fet de tot abans. I només això per calés. Uh -huh. Només per calés. Això sí que és una vergonya que una persona així pugui ser, entre cometes, Escolta. per exemple. Hola? I que, i que el, el posin com un torero, un maestro i tal. Això l'únic que té és un assassí i, i, i fora. Hola? Em sents? Sí, sí, sí. Vale, doncs mira, dues coses. Sí. Primer que us agraïm molt la trucada i la informació no, a perquè hi ha molta gent que no sap res d'això i la sí. segona cosa és que un minut després de les 11 uh -huh. torneu a trucar sí. que parlarem del judici de demà ah, vale. un minut després de les 11, un minut de les 11. Sí, que ja s'haurà acabat el programa i podrem parlar sense estar en directe vale. Vale? Sí, sí, sí. quedem així Vale, vale. vale, fins ara. Vale, gràcies. Salut. Deu xau. Ben, nosaltres eh està tenia... és normal clar, que no acabi no, està, està tan acabada no, pobra. Clar, clar. No, no, i està bé que ens hagi informat, el que passa és que clar, tenim moltes altres coses. Ara deiem de fer una petita pausa musical. Sí. has portat alguna sí, cosa perè? Sí, he Pere? portat un, bueno, el Leonard Dillon dels Ethiopians. Però abans, bé, això, aquest tema de les cursos de brau té molt mèrit el que estan fent, ajuntar-se mm -hmm. eh, allà i, i estan fent molta... Home, est molta està feina. clar que si amb aquesta noia ja li van plovent denúncies és que realment, realment la cosa creix, l'oposició creix. no Si no, no buscarien un cap d'atur per mm -hmm. escarmentar-los. Mm -hmm. Digues, digues, espera. I bé, que... Que jo pensava que hi havia una ordenança municipal sobre Barcelona, sobre que no es, no es podien torturar animals. Però no s'aplica, o... no s'aplica, no s'aplica, no sí, no i és, parlat, i és, és sí. que és. Que clar, és. Sí. Van fer molta I tant, campanya i es van omplir la boca que a Barcelona no es podia fer servir animals per espectacles i, i tot això, i se l'han saltat. Això va coincidir amb l'entrada en vigor del Codi Penal reformat, on hi ha un article que penalitza especialment utilitzar animals torturant-los, exhibint-los maltractant-los, però l'article diu que es castigarà el que faci això sempre i quan es tracti d'un espectacle no autoritzat <ríe> ja doncs clar, com que les curses no. de braus són ja espectacles som, ja autoritzats el no els hi apliquen el codi penal a ningú, clar el i el negoci continua però vaja, és veritat que està en perill no? sembla que està en perill no sí, sí. sé sigui, gent hi cap, I, però hi cap gent i amb aquesta persona, en Tomàs que el, mm. té un mànager que és català i el coneixes i, en, la televisió. i sí que han fet una molta propaganda perquè que, que és un bueno, és un mite que ho fa tan bé i, i tot això que ha explicat aquesta noia és veritat perquè els braus ja to, surten tocats dir, que ja, tocats, ja, ja trampa i, els, i, i llavors aquest tio clar, es exhibeix però que hi ha, hi ha trampa per, per negoci per perè I, i que la gent que, que no, no, no, ha, no ho ha vist mai. turistes això quan van allà, comencen a veure com l'animal comença a sagnar per la boca, comença a, estar, a moure's allà moribund com la sangria que és allò. Eh, realment és, la, la gent canvia d'opinió i surt plorant i jo surt plorant. Sí, doncs una mica de música eh, uh -huh. aquest és en Leonard Dillon d'Ethiopians eh, és una cançó molt adient per aquests temps de crisi eh, que es titula Bad to World les coses van de mal en pitjor <laughs> però si en per si cas ho comentem molt bé said. Aquesta nit, tu i jo, pescarem la lluna. I Radio. radioona s'sent sí, sí, 1.4. Sí, sí. Malgrat el que diguin els altres, cóctel contrainformatiu. Nosaltres, aunque estem desplaçats, estem de pie. Esperamos tots lo que està passant con el mal govern. Doncs hem escoltat la música d'Ethiopians, de Leonard Dillon, el cantant d'aquesta banda, que després de 20 anys de trajectòria i ser d'un dels referents en el rock steady jamaicà, continua en actiu i traient bones cançons i, i demostrant que, vaja, que està en forma. Uh, sembla ser que a Jamaica doncs, el, les coses en aquella època anaven molt malament, ara també i a partir d'aquí va sortir la inspiració de la música i van inventar un estil que ha influït en tota la música contemporània primer l'escar jazz, el, l jazz eh, més eh, propi jamaicà, l'invenció de l'escar, després va passar el rock estedi, que és més l'estil que m'he ara i després el, el, finalment el reggae, que és el que més es, més es coneix, i aquesta era una petita mostra d'aquesta veu dolça de Leonard Dillon de, del grup The Ethiopians molt bé, abans hem deixat un tema eh, una mica penjat quan hem tingut la trucada, que era eh, el tema d'aquesta carta del director d'Air Berlin, eh, menys tenint el català, Francesc, ens, ens en fa cinc cèntims. Sí, continuen les sortides de to, llavors diu que ell coneix pobles de les illes on els nens no, no en saben de castellà, que no, no s'hi pot entendre en castellà. I després, cap al final de la carta, ja vol introduir d'una manera més fina els seus arguments, referint-se, per exemple, a que ell es pensava fins avui que vivia en una Europa sense fronteres. Però ara veu que les Balears ja han fronteres. Sí, perdona un moment, Francesc. Montse, sí. ens estàs escoltant? Sí, sí, sí. Sí, Vala. doncs ja ho veus, no?, que estem introduint el tema. Sí. Digues, continua, Francesc. Llavors... Una, una Europa sense fronteres, diu, que es pensava que vivia. Caram. Sí. sense fronteres econòmiques dir, perquè uh, el que l'interessa li és el yeah. conquerir no, yeah. Mallorca per via de comprar tot I llavors afegeix que això de les autonomies espanyoles el que fa és retrocedir cap a l'edat mitjana hosti per favor que anem cap a l'edat mitjana amb aquestes autonomies mm. oh, però té molt poca cultura aquest senyor perquè ell està vivint en un estat, l'alemà que és la república federal mm. Hi ha els lenders que són precisament autonomies. Aquest senyor s'equivoca, s'equivoca molt. I finalment ve l'argument econòmic, però l'argument econòmic que ell fa servir és dir els de Mallorca que s'estan aprofitant dels fons europeus per fer carrers, per fer carreteres, els de Mallorca que estan acceptant que la Unió Europea financiï el seu aeroport s'haurien de comportar d'una altra manera i no deixar-se d'històries res de català <laughs> això, ni, ni llengües <laughs> estranyes no? això és el que diu aquest senyor eh? sí, sí és, és, és un argument molt típic d'algú que ve de, de... se sent com amb autoritat per dir aquestes bestieses com que ell sí, ve sí. d'una mena d'imperi ell d'un poder econòmic, d'un estat uh -huh. fort de, de, de, de, de domini no, se sent totalment legítima per menysprear totalment una, una llengua més petita uh -huh. Montse, ja sé... Montse Arnau és que la Montse la tenim al telèfon ah, sí, però... fa estona, sí? bona ah, no, nit no, però estic escoltant eh? no, no, però volem saber la teva opinió sobre aquest tema, uh -huh. què et sembla la història? patètic és molt, uh -huh. és molt trist tot això eh, sentia que estava, m'imagino traduint una mica la carta, no? Uh -huh. sí, sí, sí. Uh -huh en l'editorial del Punt Diari d'aquí del Barcelonès sí. em parla de... no hi ha la traducció, però bueno, reduït, parla d'això, no? I, i m'ha fet gràcia perquè coincideix en què diu que Espanya està partida en nacionalismes regionals i en mini-estats medievals. Sí, sí, sí. això és... Així us ho diu. Mini-estats medievals. Sí, sí. Llavors aquí, en l'editorial aquesta, el que es queixen molt és de la, fe, de, la feblesa, no, la, eh, el, el missatge tan suau que dona el govern balear uh -huh. i el govern català uh -huh. a Herberlin, a nou president, no, que inclús ho diu... A veure, diu, és hora de demanar menys prudència als nostres governants perquè adoptin una actitud més ferma a l'hora d'exigir respecte per la nostra identitat i per la nostra llengua. La companyia Air Berlin ha de rectificar, no hi ha excuses. Uh -huh. Perquè sembla ser que el govern balear ha demanat així molt suaument una reunió amb aquest senyor, un tal Junol, Senzillament per aclarir-me l'entès uh -huh. i, i explicar-li la disposició del govern balear a treballar plegats per fer constar el català eh, com una llengua més en aquesta línia aèria. I llavors, bueno, el, el punt diari el que ens diu és en l'editorial és no, que, que, que, que són molt tous, que, que menys educació i menys això, que sigui més contundent. I llavores el VilaWeb, el que he llegit avui és que a sobre Herberlín den denuncia a un exdiputat al Congrés espanyol per haver creat un blog a eh, Internet i dient comparant a Erberlín amb el nazisme. Uh -huh. Sí, és el que jo anava a dir que que, que per Internet comencen, comencen a sortir respostes unes més radicals que altres. Eh, sí. I, i una és aquesta no? Sí. Que llavors hi ha molt de, molta polèmica amb aquest tema. Sí, però uh -huh. sembla ser que ben poca gent se'n dona compte no? de, que la realitat és de... de, de que, perdona un moment, ja està. Que la ah, hi volen ser les criatures. Sí, les criatures ploren quan no han de plorar. Sí, sempre igual, eh? Sempre igual, vull dir, escolta, no hi ha manera. <laughs> digues, digues. Eh, És que ja me perdoloremos també jo aquí, sembla l'Air Berlin que perd al nord. Sí. Eh, no, els nazis i l'Air Berlin, dèiem. Exacte, centrem-nos. Sí. Que llavors aquí, tant a l'editorial aquesta com el que he llegit jo a i la web, Parlen molt poc del que és el respecte de la llengua, es decanten tots cap a més a l'economia, uh. que, que sí, que és cert, que ja sabem que una cosa va lligada amb l'altra, però trobo que s'hauria de fer més èmfasis en el respecte de la llengua. Això és justament el que fan un, des d'una web que es diu ecriteri.cat, jo no la coneixia. Uh -huh. Perquè diuen Airberlín ha demostrat novament el seu menyspreu a la llengua catalana i a la nostra cultura. Mm. Ho ha fet aquest cop amb un editorial escrit pel president de la companyia, etc etc. I llavors eh, han, han redactat una carta, una carta molt ben educada, mm. que demanen que s'envi eh, a la senyora Basswich, que és la responsable de relacions públiques mm. i que amb molt bona educació, potser una educació excessiva, li, li demanen, eh, passo directament al tercer paràgraf, diuen, us demano però que en els propers dies em feu arribar algun tipus de declaració o de comunicació de la qual es desprengui que a partir d'ara AirBerlín, que manté un portal web amb 13 llengües, i ara, ara sembla que els ve d'una, mm. mostrarà uns nivells de respecte superiors en vez la meva realitat lingüística digna com la de qualsevol altre ciutadà europeu altrament em veuria impel·lit a recomanar a totes les meves coneixences i a tot el meu entorn ciutadà que prescindís d'ara endavant dels serveis oferts per Eberlín i escollís una altra companyia per votar. I això és una carta que es pot enviar eh, posant-hi el teu nom i cognoms a partir de la web http./3douw eh, ecriteri.http.e-criteri.cat. Uh -huh, uh -huh. ja ho sabeu si voleu enviar una carta amb, el senyor, amb la senyora eh, Baswich que sí. és la responsable de relacions públiques de la companyia doncs Air Berlin doncs ho podeu fer. o el senyor Joachim Hunold uh -huh. que és Direc el jefe directament oh, wow. mm -hmm. Déu n'hi -do. -do, no, do fa riure però és lamentable eh? sí i una de les queixes que, que fa aquest home és que diu que ara ha observat que en lloc de els ròtols públics prop de la platja, en lloc de dir Playa de Palma, diuen Platja de Palma. I llavors ell, No ho entén. Ell, no ho entén. No, i llavors el que fa és escriure platja amb la fonètica alemana. P-L-A-T-S-C-H-A. Diu, bueno, si és que si ens ho fan pronunciar així, doncs això és ridícul, no? no ens neguem, no? Es neguen a pronunciar-ho d'aquesta manera. És que, de fet, eh, tothom Montse, que a Platja d'Aro hi has estat molt, sí. hi ha eh, barris sencers perquè, perquè t'atenguin en català és complicat, eh? Tot Platja d'Aro. Clar, perquè entres a un bar alemany, te'n vas a una botiga alemanya i no fan el més mínim esforç per catalanitzar res, sinó tot el contrari, representa que som nosaltres que ens hem d'adaptar. Yeah. Uh -huh, uh -huh. Això no. és com una colonització terrible. Però que això passa a qualsevol poble de la costa mediterrània. I a qualsevol poble de la costa mediterrània no t'entenen pas en català. Quan dic mediterrània em refereixo a Catalunya i el País Valencià. No, no oh. t'entenen. Oh. En els centres turístics... Jo recordo una vegada haver anat, jo què sé, eren potser 10 o 12 persones que ens vam asseure en un bar, a Platja d'Aro era precisament, i vam demanar un cafè, una Coca-Cola, una cervesa, begudes així, no ens van entendre. Uh -huh. I ens van dir que, que no en tenien el català. És que havies de demanar una clai i no, llavors uh. vam demanar una biel, una coca-cola, un cafè oler... I ens va entendre. Sí, eh? uh -huh. Però llavors vam aixecar i vam marxar. Sí, sí. Aquí tenim, tenim responsabilitat dels propis catalans, per una banda, de, de no exigir, perquè hi ha molta gent que de seguida canvia, o va amb por... I seguida. I després l'empresari que, que es queixa sempre que no troba gent per treballar, perquè clar, amb el sou que ell vol pagar, Uh, només pot contractar gent que estigui disposada a treballar amb aquest sou, normalment gent de fora del país uh -huh. mm. I, i sí. Tot va ja lligat Imagineu-vos el que és l'administració de justícia a Barcelona en aquests moments avui he tingut un judici al jutjat social i hi havia alguna gent que anaven amb mi, estaven barrejats amb els altres i ha sentit com un dels abogats contraris comentava este és es l'Arnau, l'abogado català <ríe> a, la, a la ronda de Sant Pere a Barcelona. Ronda Sant Pere a l'edifici dels jutjats socials. Però, però, Llavors, què fan els abogats, que n'hi ha molts, de Convergència i Unió? Què fan castellà. aquests abogats? Que s'amaguen que són catalans. No és, no és molt trist, això, que em conegui com l'abogado català. L'abogado catalán, catalán. L catalán <laughs> a Barcelona. A Ronda Clar, Sant Pere. Si, si diguessin això a Madrid, diries, té sí. un sentit, no? ja, però sí. això és trist. Això s ho no, Montse, molta... et, et deixem descansar Sí, que si no em sonarà el guany com l'altra setmana Doncs va, va i exacte sonarà el despertador ja i t'hauràs de llevar de seguida exacte. Molt bé, doncs Vinga. apa mm -hmm. mira't, mira't el programa vull dir, escolta't el programa des de la nostra... Sí, sí. des del nostre blog que ara parlarem d'una cosa interessant també. sempre ho faig perquè si no sempre em quedo amb les ganes només sento el trosset clar, clar. mentre m'espero a, a veure, quan les zones vagin una mica més enllà a veure si arriben a Barcelona i a Sant Adrià vinga, Apa. Mm -hmm. salut nit. i acabem desitjant-li un bon vol no? un bon vol? Sí. un bon vol amb aquest amb el Joachim, <laughs> Joachim Hunold ah, val, sí, sí. un bon vol de retorn sí, molt sí, bé sí, Déu. Mol bé, Déu Montse. A veure, jo és que tenia ganes de deixar una mica de temps perquè resulta que al setmanari d'informació directa eh, hi ha un titular molt gros que diu exdiputats adjudiquen informes encarregats per la Generalitat. L'has sentit a parlar, tu, Francesc, d'això? Sí, a la revista directa, precisament. Sí, sí. No? I parlen de gent que conec. I això és el que ens ha fet obrir els ulls una mica més rodons que altres mm -hmm. vegades, no? Mm -hmm. Perquè eh, es veu que eh, els informes, si no arriben a 12.000 euros, eh, es poden adjudicar a dit. Uh -huh. No sé què passa amb el so. Sí. Uh, bé, bueno, nosaltres continuem, bé. Ja ens ho arreglaran. Sí, ja ho arreglaran. Hi, ha, hi ha algun problema amb el so. El, el, el, David, el David ens ho arreglarà. Sí. Ara. Hola? Ara. Ara, ara. Hola? Sí? Hola, Montse, què passa? No, que no em deixeu penjar. Ah, ah vale. Ara pengem, Va, ara pengem. Ara ja sí? Vale. Apa. Doncs seguim Gràcies. amb la corrupció a nivell generalitat. Molt bé, doncs eh, en aquest article del, del setmanari La Directa l'expliquen sí. que fins a 12.000 euros eh, les diferents conselleries poden adjudicar informes eh, a gent a gent que vulguin, ha dit, uh -huh. sense haver de fer un, un concurs públic. Sense publicar lo al budget oficial i sense Exactament, res. Exactament, no? Uh -huh. I llavors, doncs, per què no ens llegeixes aquest fragment que fa referència a una exdiputada de la comarca, Francesc? Sí, això està a la pàgina 4 de la secció de dalt a baix, i sota el titular, «Exdiputats s'adjudiquen informes encarregats per la Generalitat, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya està estudiant casos de malversació de fons públics. Aleshores, hi ha un paràgraf que diu, un altre exemple és l'exdiputada d'Iniciativa per Catalunya als Verds, al Parlament, la senyora Beth Font, que ara és directora d'àrea a la Bola Serveis Ambientals, a la qual el Departament d'Economia va encarregar sis informes tècnics per valor de 124.000 euros l'any 2007. I aquí és on eh, jo, que sóc una mala matemàtica, em sembla que 12.000 multiplicat per 6 uh -huh. no donen aquesta quantitat, sinó que seria més aviat multiplicat per 10, no? Sí, clar. Serien 10 informes tècnics. Potser sí. Si són d'aquests no adjudicats a dits, sí? Uh -huh. No ho sé. Home, uh -huh. són números, eh? Pot ser, sí, sí. La Bola, vols dir aquesta empresa d'aquí, la comarca... La bola, escrita Clar. en B baixa, la bola, serveis... Sí, sí. sí. Aquí ah, no, no. Lleu, no, que vol dir que ara ella està fent aquesta mm. feina, però quan, bueno, que se li ha encarregat com a exdiputada, doncs mm. aquesta quantitat d'informes, aquí diu 6, jo crec que són 10, perquè si el límit per adjudicar-los a dit és de 12.000, 126.000, què posa, 124.000? 124.000, llavors... Bueno, doncs són, són 10 informes, no?, d'aquest tipus. sí. Sí, sí, clar. Bé, nosaltres eh, des d'aquí eh, li demanem a la senyora Bet Font que vingui al programa i que, que ens ho expliqui uh -huh. perquè el que no farem és buscar el seu telèfon o buscar el, el mail d'Iniciativa per Catalunya com hem fet altres vegades llavors ens hem trobat que ens diuen que els mails no funcionen que els telèfons no arriben per tant, fem una convocatòria pública que la senyora Betfond ens expliqui aquests informes que eren. El primer, primer que tot que ens digui si és veritat o no. no? Sí, això no deixa sí ser... clar. No deixa... Nosaltres hem dit fil per randa el que diu el setmanari mm. de comunicació directa. El que passa és que aquest setmanari nosaltres el tenim en bona consideració. Uh -huh. Fins ara no hi hem detectat mai cap uh -huh. mentida, no? sinó uh -huh. tot el contrari. Sí, Fan una sí. feinada de periodisme d'investigació que no que no es fa en altres llocs. Uh -huh. Sí, sí, uh -huh. doncs res, quedarem a l'espera no? de, de la reacció i aviam si accepta aquesta invitació la senyora Bet Font i ens podem veure aquí el dilluns que ve a l'hora del programa Còctel de la coordinadora d'Ursona contra la tortura i l'explotació laboral de 10 a 11 de la nit o potser, qui sap, ens farà una trucada o potser la farà avui mateix Bé, els telèfons estan oberts. Aquest és, un, aquest és un programa en directe. Uh -huh. Doncs seguim. Ens hem quedat una mica comentar més. Uh -huh. Potser m'he quedat amb el tema de taurí. No. Vaja, uh -huh. Uh -huh. després, si plau... T'ha estava... preocupat, eh? Sí, estava recordant coses uh -huh. que, que ha dit aquesta noia. Sí. No? Que sí que... que si queda, doncs, que fan pensar de com funcionen les acusacions policials de defensa que fan sempre mm. per defensar-se mm -hmm. quan tu pot, vols acusar-los que t'han maltractat, han pagat, etc. Sempre hi ha una acusació en contra. Eh, I sempre ets tu el que representa sí. que tens la culpa de tot. No? I, I aquest cas de concret és que és, és molt representatiu perquè l'acusen a ella d'haver tacat amb tinta vermella amb, o amb pintura els que l'han pagat a ella. Dir, que els que s'han embrutat pagant-la eh, doncs són... Eh, els, els que ara acusen. L'acusen a ella d'haver-se embrutat. Eh, és terrible, és terrible. Es eh, ah. fa riure, però és ben bé així com funciona les acusacions eh, policials que fan... Com funciona sistemàticament. Sí. Sistemàticament, sistemàticament és... eh, els Mossos, quan han maltractat algú, acusen aquest algú de maltractador. Mm. Això, això mm. és així. No diuen "me tacat de pintura, però, però podríem dir "me tacat de sang. T'acuso a tu d'haver-me tacat amb la teva sang, perquè t'he pagat. Sí, sí. És aquesta la idea. Mm. I... És que és, això és repetit i repetit i repetit i llavors encara ja ha qui creu que estem en una democràcia i que podem manifestar-nos lliurement. Doncs no, no podem. És a dir, hi ha un preu, un preu que és el que està pagant en Franqui, que és el que està pagant en Sigur la Redonda, i el que presumiblement pagarà demà aquesta noia si mm. és que no, no es, pot aturar. Sí, si no es que, pot aturar i que es veu que també el que fa molt que és anar per una persona per excarmentar tota la, la resta, resta sí, i li han agafat amb, amb aquesta noia que diu que és, és baixet i que l'acusen d'haver agredit al policia i de tirant no sé què i... bueno. un dels qualificatius que corresponen a aquestes situacions és l'abús de poder i l'abús de poder és tan antic com el poder des del primer dia a tots els nivells. La setmana passada van agafar un xaval del comitè de solidaritat amb en Franqui a Terrassa, prop de la caserna dels bombers, a mitjanit, i el van apallissar entre 5, ah, o, 6, sí? entre 5 o 6 Mossos d'Esquadra. Quan, quan dius que va passar això? La setmana passada, a Terrassa. Ens ho van explicar en directe per Ràdio Bronca. I llavors el que van fer va ser detenir-lo, perquè van sortir els bombers al veure que que hi havia cinc o sis esquins apallissant un pobre noi que d'esquadra. i quan van arribar els unves allà que estaven a la caserna davant mateix es van donar compte que es van identificar com a Mossos d'Esquadra els esquins llavors van detenir el xaval i el van portar davant del jutge el dia següent i van convocar un judici ràpid un judici de faltes que deu ser com el que han convocat per aquesta noia o no? no no tant. Aquest, aquesta noia no em dóna la impressió que sigui tan ràpid no uh -huh. ja fa dies d'això perquè ella ens parlava d'uns fets del mes de maig. Sí, sí. Doncs no, en aquest cas de Terrassa van convocar judici ràpid, però es va concentrar tantíssima gent davant dels jutjats, tots els de la campanya d'en Franqui, a Terrassa, que és d'on és en Franqui, es va concentrar tantíssima gent que els esquins o els Mossos d'Esquadra no es van presentar. I llavors el judici es va acabar amb una absolució sí, per a aquest noi. Van aconseguir que el noi no els denunciés. a oh, ells. Esclar, la, la idea era aquesta, i ja sempre ho, ho fan igual, això. Sempre ho fan igual a tots els nivells, des del cap d'estat fins als esquins que col·laboren amb els Mossos. I van neutralitzar el tema, que era el que volien, van fer que la gent dediqués totes les seves energies a fer una concentració per defensar justament l'agredit i que, que l'acusaven, i a partir d'aquí no es van presentar, va quedar en res, i que era el que interessava, que aquesta persona no no denuncies. Exactament. Però... Bueno, sí, i sí. anar desgastant el moviment sí. perquè tot aquest moviment de defensa del Franqui fa... La setmana passada dèiem que feia 40 dies que era a la presó, per tant, en deu fer 47 ja, no?, el 48. Sí, sí. I, clar, el que costa és mantenir la lluita, és el que dèiem, no? No només amb el tema del Franqui, sinó amb el tema de tots els altres presos. Ell, Ell esmentava el Sigur la Redonda, que fa set anys, que és a la presó, que també és de Terrassa, el Sigur el Sigor, el Diego, la Laura uh -huh. hi ha molta gent a la presó La repressió porta aquesta línia i el Terrassa, és anar a la gent a base d'escollir-ne un tancar-lo, perjudicar-lo i a partir d'aquí aviam si els altres s'espanten amb Terrassa no ho estan aconseguint al contrari No, perquè més aviat s'encén la lluita i cada uh -huh. vegada hi ha més gent que ho veu clar això. Uh -huh. i la lluita continua a tots els nivells eh? tinc aquí el 9-9 del divendres passat del dia 6 amb un titular que diu l'incendi d'una grua ja és el quinzès sabotatge contra les obres de la molt alta tensió. Aquest dijous passat també van aparèixer pintades en una furgoneta que treballava a Fulgaroles. I de moment expliquen que estan investigant. Sí, me'n recordo de la notícia, com la van donar per la televisió. Va sortir el propietari de la grua, van, van dir que estava valorada en 600 i escaig euros... I, van, i com dient, no, això m'ho fet a mi que jo... No, soc un pobre treballador de, No, que no tinc enemics Sí, jo ho Com sempre jo soc innocent no? sí. és allò que a mi em paguen sí, jo ho vaig sí, sí. I, Jo no sé res no sé res, però, jo, re, però clar, jo, tío, jo ja, Tu saps el que estàs fent, no? Estàs col·laborant a destruir el paisatge, no estàs sé. col·laborant a, no només al paisatge, estàs col·laborant a destruir directament el país. Sí, clar, ja s'ho troba, que ja li pagaran aquesta gruva, segurament el Teodot tenia assegurances a la Generalitat aquí i, bueno, perquè de la manera que estan fent les obres aquí hi ha molta, molta mà del... Uh, mà, mà negra bueno, mà, mà directa, El que és la, la, la grapa de, del sistema de, de, de, està esta f tirant, tirant pel dret Estan, una estan fent una autopista d'exportació d'energia elèctrica mm. per fer negoci. I això ja ho hem dit moltes vegades, no, no té res a veure la necessitat real. Bé, I, i, un, que... un minut sí, queda, queda temps. Queda temps. Que... Què em va agradar d'aquesta notícia, que si no me n'oblidaré, que la portaveu de la, de la plataforma contra l'AMAT eh, em va agradar que no es va arronsar davant d'aquest fet que podien dir tu estàs donant suport, saps allò que vol busquen els periodistes? No? Sí, sí, sí. Eh, sí. Estàs donant mm -hmm. suport a això, aviam si la poden enganxa i va dir no, no és que no donem suport a això però no ens estranya que passin coses d'aquestes no? perquè la manera d'actuar de l'administració la, és total, totalment agressiva i prepotent llavors és normal que passin coses aquestes. Jo olé, la declaració és que és això Jo ho vas veure per la televisió però la televisió ho vam passar bueno, llavors uh -huh. tenia que ser un periodista amb una mica de mala intenció perquè el periodista sap, té que saber que en aquest país no hi ha tanta llibertat d'expressió com fer per fer aquestes, fer aquestes preguntes, preguntes. Ho, ho ha de saber el periodista està jugant brut Uh -huh. i després, clar, el que, el que hem de confiar és que el que li contesta, li contesti hàbilment sí, ja, ja, però de moment sí, l'ha posat sí, en perill sí, sí, exacte, Van anar amb molta mala, mala fe s'està acabant el minut diria que ja s'ha acabat, agraïm molt David Ceballos la seva feina, no només com a tècnic sinó buscant-nos eh, música més o menys adient al programa, quan el Pere no hi és eh, amb el tema uh -huh. música nosaltres uh -huh. som una mica desastres Mm -hmm. i bé, a tu Pere també que hagis vingut en Carles, en Francesc i a tu Roser res, eh? que, mm -hmm. <ríe> que no faltes <ríe> i reitero que la senyora Bet Font té tot el dret i de venir i d'explicar-se Molt bé, vinga, bona nit Aquí estem, salut